La Biblioteca Can Baratau s'apropa al Tiant al dia.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 però no acaba d'arralar. Sí, és dir... no és de la mateixa, amb la mateixa popularitat tons, que, no. com, per exemple, aquí Tiana Saltamorges, tothom coneix aquest nom, no? Exacte. Amb un que no acaba de fer, no? No, no, no és, és, és dels pocs pobles que no tenen un mal nom arralat. A mm -hmm. més, és, també hem sentit els pareigüers o, o això mateix, els però mm, no acaba de fer. Alguna res, cosa falta? Això. Sí. L'exemple clar és el de Cap Gràssos de Mataró, que ja l'has comentat. Amb els nou,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 vam fer un recull de receptes dels Maresme, del Maresme, des de, des de cada biblioteca a buscar doncs, aquell plat típic de, de la població. Allò amb els mira, amb amb productes de, del poble, no? Sí, per exemple, aquí Tiana vam posar els peus de porc de l'àvia Bruguera, mira. que jo no els he tastat, però... <ríe> Segur que són bons. Tenen una bona pinta, no? <ríe> a més, eh, en aquest cas, cal dir que sempre són... Eh,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 El Maresme, maresma, uh -huh. no? Que a també és ostres de font. Vale, ara és més més residencial, no? Però fa un temps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 també va ser curiós, perquè de fàbriques, eh, clar, que Tiana també ens va, ens va costar bastant. Clar, perquè era més mongat, no? On estaven clar. les fàbriques aquí, i anaven a treballar mongat. Clar, clar, però rascant, rascant, allò buscant, doncs també vam descobrir que resulta que Tiana era pionera en teixits. Uh -huh. no? Que jo, no, bueno, no, no ho sabíem. I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 però són pobles però que estan a la comarca del Maresme. La comarca del Maresme ja més a més, de fet, fem límit amb, amb aquests pobles catastrals que Clar, comentant pic que moltes vegades són absolutament desconeguts o tenim alguna vaga idea i val la pena fer això, Turisme intern, uh -huh. coneixen i i